Espaço Saúde Coluna Espaço Saúde de hoje, a médica convidada é a professora da pós-graduação em Psiquiatria da Faculdade de Pimédio, doutora Sandra Carvalhais. E nós vamos falar sobre autismo, essa dúvida que sempre paira na cabeça dos pais, às vezes por pequenas situações, como um atraso na fala que é um sintoma, mas nem toda criança, que demora mais que o normal para desenvolver a fala, necessariamente é um autista. Agradecer, então, a participação da doutora Sandra. Obrigada por atender a reportagem, doutora. Por nada. Eu que agradeço a oportunidade. Doutora, eu falei da questão da fala aqui, que é sempre uma preocupação, né? O pai fica louco para ouvir logo a criança falar, a mãe, aquela coisa toda, às vezes demora, já começa uma preocupação, porque é um dos sintomas do autismo, mas não significa... É necessariamente que a criança tem autismo, né? Não, isso é muito importante da gente avaliar, porque as pessoas às vezes ficam pensando de uma forma já ficam fazendo um diagnóstico? Não. Se tiver um atraso na fala, tem criança que demora mesmo a falar ou podem ter outros tipos de problemas também. É muito importante levar para o pediatra, né? Para fazer diagnóstico. Agora, realmente, o autismo, ele é um quadro que tem um déficit persistente na comunicação social. Então, claro, a comunicação verbal e não verbal. Mas mesmo antes da fala, a gente observa algumas coisas na criança que tem o autismo. Por exemplo, essa resposta Que a criança tem, de uma maneira geral, a partir dos três meses, o sorriso dos pais, as brincadeiras, ao olhar. Essa criança autista, ela tem mais dificuldade nessa comunicação não verbal também. Ela não consegue muito manter o olhar, não responde muito às brincadeiras dos pais. E cada vez mais você vai notando que tem essa dificuldade na interação. E aí, quando seria a fase de começar a falar, e você vai observar, os pais vão observando essa dificuldade também na comunicação verbal. Então, mas é uma comunicação mais global, não é só uma questão estritamente relacionada com a fala. É uma falta de interação social, uma falta de resposta à, à interação com o outro, com as outras pessoas que estão em torno, mesmo com os pais. Agora, doutora, é um diagnóstico fácil? Não, não é muito fácil. Como eu te falei, você pode começar a gente perceber alguns sinais, às vezes até muito precocemente, em torno dos 3, 4 meses, mas de uma maneira geral, é considerado que a maior parte do diagnóstico só fica fechado em torno dos 18 meses, um ano e meio, mais ou menos, que vai se observando outras dificuldades que vão aparecendo com a criança. Primeiro, às vezes um comportamento muito repetitivo. De uma maneira geral, a criança tem Um interesse muito restrito para um determinado brinquedo, para uma determinada posição, um determinado comportamento, e fica repetindo muito aquele tipo de comportamento, não abrindo para outros interesses, por mais que os pais, às vezes, é, às vezes vão né, mostrando, vão abrindo leque de opções, brinquedos e tudo, e ele não vai, não consegue se interessar. E isso, claro, né, vai causar uma limitação muito grande, um prejuízo mesmo no comportamento diário, se for comparado com as outras crianças da mesma idade. Então você vai ver uma diferença muito grande de uma outra criança da mesma idade. O diagnóstico é basicamente clínico. É o pediatra na avaliação com aquela criança o psicólogo e também da observação dos pais, a, a, o pediatra, o profissional, vai observar a criança e vai também conversar com os pais, ver o que, que eles estão observando, as pessoas que estão, estão mais próximas. Às vezes, algum tipo de exame que se pede é mais para fazer diagnóstico diferencial com outros tipos de quadros que poderiam também ter algum tipo de comprometimento semelhante, como você mesmo já falou, do, da linguagem para ver se outras coisas que estão relacionadas, por exemplo, a linguagem Às vezes está associado com surdez, né? Então, é por isso que a criança às vezes não fala, porque ela não ouve. Então, vou fazer outro diagnóstico diferencial, mas para o autismo mesmo não tem exame tem grau de comprometimento. Primeiro, que muitas pessoas é importante deixar isso bem claro. As pessoas costumam achar que o autismo é acompanhado de um déficit intelectual. Não, necessariamente não. Muitas crianças com autismo é, pode ter um déficit intelectual e aí fica difícil até a gente avaliar se é o próprio comprometimento social do desenvolvimento social dificultando a interação e dificultando a aprendizagem também. Mas muito, mas em torno de até de 50%, pode ter um déficit intelectual mesmo. Agora, até 10% dos autistas podem ter uma habilidade excepcional até para a idade. Às vezes, a memória é muito boa, uma capacidade de aprender coisas. Em torno de 10% que são chamados os autistas de alto rendimento, aqui está incluída a síndrome de Asperger. Agora, os graus de autismo eles são classificados de acordo com esse comprometimento maior ou menor. Então, assim, é chamado de nível 1, nível 2. E nível três, doutora. O acompanhamento ele é feito para o resto da vida? Ou seja, é esse nível de exigência? A gente não pode falar que essa pessoa vai depender do nível, né? Do nível 1, 2 e 3, mas de qualquer forma são pessoas que vão precisar de cuidados ao longo da vida. Nós falamos de autismo hoje na coluna Espaço Saúde. A nossa médica convidada foi a professora da pós-graduação em Psiquiatria da Faculdade IPMED, doutora Sandra Carvalhais. Muito obrigada, doutora. Por nada, foi um prazer.